Salutacions veïns i veïnes de la Vall d'Hostoles i la Vall de Cugolls. Salutacions a tothom. Això és l'Eco de la Vall. I puntualment a les 5 de la tarda, un diumenge més, aquí a les hores de Ràdio Les Planes, al 107.7 de l'FM, començant aquesta tercera edició, aquest tercer programa de la segona temporada, avui el primer diumenge d'octubre. Molt bona tarda, com esteu tots i totes? Doncs un servidor preparat amb l'esqueleta a punt per començar aquest programa que el dedicarem a les comunitats intencionals, així s'anomenen, que tenen una intenció, eh, un objectiu comú, a eh, les seves persones que les formen i que en aquest cas doncs, seran, de, de rurals, seran comunitats rurals, com veureu al llarg d'aquest programa ahir vaig fer una entrevista, una xerrada amb la Sabina de l'Ecoxarxa i ens comentarà el projecte que, té, eh, que tenen un grup d'acompanyes precisament de l'Ecoxarxa però que venen de diferents àmbits amb una masia que estan a punt a punt d'acordar doncs, de poder-hi entrar amb eh, una forma doncs, que intentarem explicar avui, que es tracta de les cooperatives d'habitatge en sessió d'ús. Aquest seria una mica el tema central d'avui, però aquesta entrevista aquesta conversa amb la Sabina l'escoltarem a la segona part perquè començarem amb una sèrie que d'alguna manera té relació amb aquestes comunitats, una sèrie de televisió que ens servirà per fer la secció de cinema. En aquest cas no és ni un documental ni una pel·lícula, es tracta d'una sèrie de televisió francesa que es diu collapse i que va tenir molta promoció i segurament per això. degut a la promoció, doncs l'ha vist molta gent. Uh, també és cert que està prou bé, tampoc és que sigui la hòstia, però està prou bé. I escoltarem ara per començar doncs un extracte d'un d'aquests capítols per que ens serveixi de tast. També a la secció de literatura comentarem alguns dels llibres que va publicar el mestre japonès Masanobu Fukuoka, que és fruit de la seva experimentació amb camps de cultiu d'arròs i d'altres tipus a una illa del Japó. I això és el que us comentaré després amb dos dels seus llibres com a recomanació. I també en aquesta primera part, aquesta primera hora del programa, faré una lectura de la revista Agrocultura, que ens parla, precisament, com que és el tema d'avui, d'una comunitat que es diu Mas les Vinyes i que està triomfant, entre cometes, i veureu que el reportatge que us llegiré de la revista Agrocultura ho explica molt, molt bé i, per tant, entendrem què volen dir això de les comunitats intencionals, o més o menys a partir d'aquest exemple doncs, ens farem una idea tot això abans d'escoltar aquesta entrevista, com us deia aquesta xerrada amb la Sabina Sabina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 ¿No sientes como si te faltara algo? No sé, es el fin mismo de la vida Crearla Tú puedes crear vida Ahora mismo la dudo ¿Tú querrías ser padre en medio de este caos? Creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida ¿En serio? ¿Nunca he tenido ganas de...? Perdóname. No, nunca ¿No tendréis un poco de agua para Román? Joder, lo siento, no me queda Pero estamos a punto de llegar, ¿no? Si quieres tengo vodka, Román <ríe> No, gracias. ¿Está mejor? No, está igual. Sigue con diaria. Pobre. Tranquila, cariño. Ahora te darán medicinas. ¿Eh? Os estoy muy agradecido. A ti y a Mathieu. Sin vosotros, no sé qué habríamos hecho. Ya llegamos. No, ya está. Hombre. Hemos llegado. ¡Por vamos. fin! Oh. ¡Vamos, vamos! Eh, que no se te olvide. ¿Eh? ¿El pie? No, no, no te hagas la tonta. Hemos llegado. Has perdido la apuesta. No, no eh. No era una apuesta, sí, de verdad. Sí, claro. No te vales no te embales. Vamos. Oh. Eh, me empujes oh, Menos mal ¡Vamos! <risa> ¡Qué bien! ¡Qué oh, bien! ¡Ven a un poco! Okay, por favor, un momento Yo también quiero agua Escuchadme bien Estáis en nuestra casa Pero por favor, apartaos del pozo El agua no es potable Vamos a traer agua para beber, pero... De momento, haceos a un lado, por favor Venga, por favor Tranquila Denis, ¿qué tal? ¿Matthie? Sí, me alegro mucho de verte Papá, tengo sed Hay que esperar un poco, ¿vale, cielo? ¿Cómo estás? ¿Quién es toda esta gente? Nos hemos encontrado en el camino y no tenían a dónde ir, así que los hemos traído uh, Pero es mucha gente Ya lo sé, pero hay sitio de sobra, ¿no? No lo sé Ya veremos no, no, no hay agua, no es potable, no se puede beber, no está buena, Hola ¿vale? Espera cinco minutos. Vamos a ver. Uh, me presento, me llamo Sara y como veo que sois bastantes, uh, vamos a tener que reunirnos para decidir cómo procedemos, ¿de acuerdo? Así que, así que Isabel, ¿puedes llevarlos a la mesa grande, por favor? Claro. Revisas todos si llevan mesa, provisiones. Id con Isabel, para ver qué provisiones tenéis. ¿Vendrán las ayudas? Muy bien, y todos los que estamos en el consejo esta semana nos vemos ahora, ¿de acuerdo? Por aquí. Por aquí, por favor. Por aquí. Eso es. Muy bien. Esta semana estás en el Consejo. Vamos. Buenos días. Hola. Què succeiria amb el planeta i la nostra societat si el sistema col·lapsés demà? Quins principis marcarien la nova normalitat? La solidaritat? La igualtat? O la supervivència? Suposaria la fi de la humanitat? O potser una oportunitat per canviar i passar pàgina a una societat industrial que sembla haver arribat a la seva fi. Què? Eh... Karin, Karin, Karin. Què vas a fer? Segurament que no se aprovechan de nosaltres. No quiero quedarme con el culo al aire. ¿Y si te ven? ¿Crees que van a dejar que nos quedemos? Joder, estás poniendo en riesgo a todo el grupo. Sí, si Jade tiene razones Es demasiado arriesgada. Me da igual. Karin! Joder, John! ¿A dónde...? Vale, ¿te puedes quedar con las niñas? No, no, Stefan, por favor. Os quedáis con Jade. Ahora vuelvo, ¿vale? Joder. ramos la tierra detrás del bosque todavía no es fértil está llena de pesticidas van a tardar mucho en volver a ser fértiles para eso está el racionamiento no, no va a además tenemos sitio en la granja de al lado podemos meterlos allí es que el problema no es ese el problema no es el sitio sino la comida eso sí. es lo que me preocupa eso es isabel tiene razón a cogerlos igual si podemos pero dar de comer a todo el mundo va a ser imposible bueno no sé pero cómo... tendremos que intentarlo a ver bertrán Entra, cuéntanos. ¿Vale alguno para algo? Por favor, no lo digas así. Ah, un poco de humor, Sara. Solo es un poco de humor. A ver, son 36 personas, ¿vale? Y hay un carpintero y una comadrona. El resto son... Bueno, humanos. urbanitas o no, pueden aprender. Una comadrona nos vendría muy bien. Pues sí. ¿Les conoces a todos? Sí, sí, bueno, no, a todos no. A ver, o sí o no. ¿Os podéis calmar, pintar, por, por favor? No pienso arriesgarme. Yo confío en ellos Algunos los conozco desde hace semanas Pero a la mayoría los he conocido en la carretera ¿En la carretera? Sí, sí pero ¿qué queríais que hiciera? No tienen a dónde ir Hay familias, hay niños Pues dejarlos sí, donde estaba. no estaban no, no es nuestro no problema, es problema ¿No? No, no es imposible ¿Eh? Venga, paramos dos minutos para reflexionar Joder, no nos van a acoger ¿Y si los obligamos? No tendrán elección ¿En serio? ¿Y cómo piensas hacerlo? No lo sé pero hay que avisar al resto y organizarnos para intentar hacer algo. Capítulo la aldea, la vila, de la serie Colapso. Se cállate, que cállate, que cállate, que cállate, Tenemos que irnos, vamos rápido. No, no podemos dejarlo así. Joder. Oh, Ayudadme, venga, vamos. Rápido a ayudarme a subirlo a la carretera! No va a salir Dale bien, no va a salir bien, no va a salir bien. ¡Cállate, hostia, y ayúdanos! Venga, 1 dos, tres. John, llévate a Julia y a Román. Nos vemos en el bosque. No, no, no, no, no, no, no, no, no, nos quedamos aquí, si no nos vamos a perder, ¿vale? Mejor, os esperamos aquí, no, no, nos quedamos aquí, ¿vale? Toma, toma, cápalo, tapémoslo con esto. Así, que no se vea, así. Escuchad Escuchadme, os vais Os vais a quedar un momentito con John, ¿vale? Volveremos ahora mismo ¿Vale, mis niñas? Os quiero mucho No tardaremos, no tardaremos John Tranquilo, tranquilo Venga Vamos Venga Mierda. Un segundo, por vale, favor. Corre, Atención, corre, corre, corre. Espera, espera, espera, espera. De acuerdo, escúchadme. Bé, doncs, aquests són els tres talls que us he seleccionat amb una edició prèvia per no fer cap spoiler i... Espero que no heu entès res, perquè si no heu entès res vol dir que no he fet cap spoiler. i potser sí que heu captat algunes coses importants que volia d'alguna manera remarcar és això del Consell, no? aquest Consell que diuen en aquesta comunitat, això és una comunitat de gent que viu en una casa i de sobte rep a un grup de refugiats degut a aquest col·lapse que està patint la societat, i per tant aquest Consell, aquesta comunitat ha de decidir si els hi donen cabuda i si, si els reben amb els braços oberts, i els acullen, o no, degut doncs, a totes les limitacions que implica aquest col·lapse. Uh, mentre el Consell decideix què fa, hi han tres personatges, que els heu escoltat, també, en aquest àudio, que tramen alguna cosa perquè no ho veuen clar. I, per tant, sense uh, fer cap spoiler, he anat retallant com un cirurgià doncs, les coses que donaven pistes i us quedeu una mica doncs, amb diguéssim, amb la cosa a l'aire per saber què passa. Primer, si els acullen i, segon, si hi ha alguna cosa perillosa que succeeix. Degut, i això és el que m'interessa de, de tot aquest capítol, degut a la desconfiança que tenen, doncs, aquests tres personatges que l'aliaran liaran, la que, que es ficaran amb un embolic degut a aquesta desconfiança. I, per tant, sense desvetllar més, això em serveix doncs, per presentar-vos aquesta sèrie una sèrie de televisió, ja eh, llegeixo textualment, diu, en vuit capítols filmats en pla seqüència, com deia, el col·lapse ens ofereix l'experiència audiovisual més angustiosa i clarivident de l'any. Evidentment, això és exagerat, de la més clarivident de l'any, eh, i segueixo llegint una proessa tècnica que capta l'esprit d'aquests anys de pandèmia amb major precisió que els informatius. Mm, no, no, no, tampoc és això i acaba dient una sèrie que sembla que farà història. Doncs, evidentment, no farà història, però ens l'han venut molt bé, i fins i tot jo he aprofitat doncs, també per suggerir-vos-la, si la voleu veure, perquè sí, està bé, però que no farà pas història. Eh, els que faran història som els humans, si seguim pel mateix camí, destruint el planeta i, i arribant a aquest col·lapse a través de pandèmies induïdes degut al nostre sistema i el nostre model econòmic i globalitzat, i entre d'altres doncs, factors, no?, Um, insisteixo que el, la publicitat va ser exagerada d'aquesta sèrie, però que li poso un set i que us la recomano també. Doncs seguim avançant perquè tenim aquest reportatge excel·lent, haig de dir, de l'Alba la Gros, que per cert la tindrem aquí amb nosaltres el proper diumenge i que és la coordinadora i editora de la revista Agricultura i que, com us deia, va escriure a aquest reportatge del Mas les vinnyes, que l'escoltarem doncs tot seguit. Mas les vinyes, permacultura productiva i comunitat intencional. Sembla una història de triomf, però, sens dubte, és també una història d'esforços, d'abandonaments i de futur. A la comarca del Lloçanès, una comunitat intencional, fa anys que tira endavant una finca sota criteris de permacultura el seu és un exemple important perquè, més enllà de fer-la demostrativa, com tantes altres en aquest sistema, també l'han volguda productiva i ho han aconseguit. El seu primer embaràs va portar-li al cap un rebombori mental. No volia pujar al seu futur fill o filla al mig de la urbs barcelonina. L'Ariadna Tremoleda, valenta, tal i com es veu amb els seus gestos i el seu parlar, ho va compartir amb la seva parella i de seguida, que van poder, van fugir cap a Breda, la seva primera estació, volien altres sensacions, de les quals la fantàstica capital catalana era òrfana. Com tanta altra gent que n'ha marxat, segurament volien més silenci, menys gent, més aire net i més contacte amb la natura. En Sergi Caballero, el futur pare, s'havia deixat convèncer ràpidament, probablement perquè enmig de la seva feina en el món publicitari, amb la gestió d'una empresa amb 12 treballadors, intuïa que hi havia molts més horitzons a descobrir. En Sergi personifica la inquietud de l'inquiet, la passió de l'apassionat, l'empenta de l'emprenedor. I així amb el temps, l'un i l'altre, qui sap si impulsats més pel seny o més per la rauxa, inspirats segur pel Santi Soto i el Vergel de les Hades, van acabar marxant també de breda on havien començat les seves primeres passes en el món de la permacultura. Quan vam marxar de la finca, del Santi i la, la Balú, vaig demanar al Sergi que parés al cotxe. Ens vam mirar i els dos vam estar d'acord. No podíem tornar allà d'on havíem vingut, explica l'Ariadna. Ella portava les espatlles la lluita dels moviments socials, però havia decidit que no volia més anti, sinó construir una alternativa. El somni va concretar a Sant Martí d'Albars, Vars, amb les vinyes, a la comarca natural del Lluçanès. Es troben a 700 metres d'altitud, en un indret amb una pluviometria variable que algun any... Els ha deixat tan sols 380 litres per metre quadrat i d'altres 900 per metre quadrat. Els acull una finca amb diferents edificis, apinyats i una extensió de 25 hectàrees entre bosc i camps de cultiu. No hi van arribar sols. Teníem molt clar que un projecte així no tenia sentit moure'l nosaltres sols, així que una altra parella s'hi va sumar i va començar la transformació de la finca. La comunitat. La permacultura dissenya espais, però també comunitats, que són tant o més importants perquè sense elles els espais no tiren endavant, a Mas les Vinyes han format una comunitat intencional, és a dir, tenen una visió de futur compartida. Però certament, malgrat la permacultura, la formació en teràpia gestal de l'Ariadna i les moltes bones intencions, a vegades les comunitats es trenquen o simplement la visió de futur deixa de ser compartida. El cas és que la parella amb qui havien començat el projecte va marxar de Mas les Vinyes i altres persones s'hi van sumar. Ara mateix ni conviuen, nou, sis adults i tres criatures. Una acabada de néixer. En Robert Fontan és un d'ells. Va arribar de la ciutat en encetant un any sabàtic amb ganes de fer voluntariat. En aquell moment, Mas les Vinyes havia format una associació i el Sergi i l'Ariadna s'acabaven de quedar sols en el projecte. En Robert no va perdre el temps, sinó que va aprofitar per enfrontar-se algunes de les seves pors, les alçades i les abelles. M'he format en bioconstrucció i en apicultura, diu sorprenentment. L'any sabàtic i el voluntariat es van convertir en una relació més consolidada. Una altra parella, l'Alberto i la Cristina, pares acabats d'estrenar, l'Àngel, voluntari, i els dos fills de l'Ariana i el Sergi, completen la comunitat. Com totes les comunitats intencionals o no, cal un treball constant perquè les relacions es mantinguin sanes i tothom estigui a gust. És per això que compten amb una facilitadora. Fan una ronda emocional a la setmana i tots estan compromesos amb el creixement personal. Si no hi ha al darrere aquesta part, els projectes fracassen, confessa l'Ariadna. Ara, Mas les Vinyes ja no és una associació, és una cooperativa formada de moment per en Sergi, l'Ariadna i el Robert. La Cristina i l'Alberto s'hi afegiran si qualla el seu any de prova. No volem ser un espai només demostratiu, ha de ser un espai productiu real. Hem d'evidenciar que la permacultura és rendible i ha de servir els productors que ens venen a veure i la veritat és que aquesta part productiva no encaixava amb la figura de l'associació. Ens atrevim a demanar com els està anant aquesta part més productiva i en Sergi ens aclareix. Tenim tanta demanda que no donem a l'abast. Venen cistelles, cabrits i mel serveixen a restaurants, varietats i llamineres com la remolatxa blanca, gerts d'alborats o pastanagues i rogues que els estalvien competència i els aporten valor afegit. De totes maneres, la formació de l'assessorament també forma part important de l'entrelligat amb les les vinyes. El seu curs intensiu en permacultura, 21 dies d'immersió total, està en llista d'espera per aquest estiu. Els àpats sortiran de la producció que es fa a la finca, evidentment. Quan preguntem com s'organitzen per cobrir tants fronts, el concepte clau és fraternitat econòmica res curt. Totes les feines es valoren econòmicament per igual. Tan fàcil es dediques a cuidar la canalla, a fer una classe, a fer formatge o a l'hort. Totes es paguen per igual. Hem provat altres sistemes que no ens han funcionat. Aquest és amb el que ens sentim millor. Abans, el que anava a fer xerrades, generava més economia que el que es quedava treballant a l'hort. I els dos es sentien malament, explica el Robert. La força de treball, les activitats que genera Economia es posen en un mateix sac i es reparteixen per igual, afegeix en Sergi. I l'Ariadna somriu quan diu, si no puc ser-hi perquè haig de cuidar els nens, doncs està bé. Els caps de setmana poden ser com un dia entre setmana i a l'inrevés, i el Robert ho sintetitza dient, com que m'encanta la meva vida, no sento que estic treballant, estic vivint. Hi ha un ordre, malgrat tot. A Mas les vinyes s'hi ha d'entrar amb guia. Hi ha tantes coses a veure... ...que has de fer la ruta de la mà d'un intèrpret. La seva pàgina web ja t'avança el que hi trobaràs... ...i és una bona avançada per preparar-te per a la immersió. Però, és clar allò que en el món digital... ...són imatges i discursos perfectament ordenats... ...i delimitats en el món natural pren el caire aparent del caos. Els diferents sistemes dissenyats s'entrellacen i es retroalimenten i qualsevol element té una funció o més d'una i caben els experiments, les proves, l'anàlisi i les sinergies. Els ulls i el cap tenen feina a explorar-ho tot, a assimilar totes les explicacions que va donant el Sergi. La permacultura és un procés de disseny i part d'aquest procés és zonificar i fer un mapa de sectors. La zonificació tracta com mous la teva energia a la teva finca? A la zona 0 és on hi ha més energia. Allí on fem els àpats, ens relacionem amb la resta, dormim... La zona 1 és la que hi ha al voltant de la zona 0. Hi ha les gallines, l'horta i les produccions principals. La zona 2 és la que necessita menys supervisió i energia. I allí trobem el que es coneix com forasteria anàloga, camps d'extensius i bosc. En canvi, el mapa de sectors plasma com les energies externes afecten la teva finca. Per això, quan visitem la seva pàgina web, trobem perfectament indicades a quina zona i a quin sector es troben els diferents elements i sistemes que la conformen. Per exemple, les basses de depuració d'aigües grises i d'aigües negres es troben a la zona 2, i el sector és Vistes i Perill d'incendi. En canvi, l'hivernacle de planter és pràcticament tot el planter. Està a la zona 1 perquè necessita més atenció i el sector és sol estiu més sol hivern. D'aquesta manera es poden anar situant els elements o sistemes de manera més oportuna. En Sergi ho explica molt bé. A la nostra finca, el vent fort que pot fer mal, arriba de l'oest i aquesta és l'àrea on s'han posat els parabents. En els mesos d'estiu els animals no estaran en un sector d'incendi, també tenim un sector de químics d'on venen les males olors. Què hi hem fet? També allí calen parabents, plantes que no et mengis i que siguin altres per filtrar, però també hi ha el sector de les vistes on no posarem un arbre gegant, per exemple. Mm. L'aigua és el principal factor limitant. Un pou és inviable a causa de la contaminació de purins i, per tant, quan plou intenten acumular-ne tanta com és possible. A més, van fer un estudi per conèixer els punts per on la finca perdia nutrients i aigua quan plovia i, a partir d'aquí, van traçar les línies clau. L'objectiu era plantar-li arbres per evitar aquestes pèrdues que poden arribar a ser molt importants, tal i com sintetitza el Sergi, Perdem 11 tones de terra per hectàrea i any aquí a la península. El bestiar també ha tingut i té un paper fonamental en la transformació de la finca. Quan vam arribar, la terra estava tan dura que no podíem ni cavar un forat per plantar un fruiter. Ara tenim una terra rica. Crec que els remugants són l'element clau en el nostre paisatge mediterrani. Si fem una bona gestió dels animals, podem recuperar el sol en quatre anys, en lloc dels 11 habituals. Mitjançant la Fundació Internacional per la Restauració dels Ecosistemes, estan treballant en un projecte de forestia anàloga, una tècnica que es va desenvolupar per protegir els ecosistemes mentre eren rendibles per la gent que viu del camp, ens intenta aclarir el Sergi. Segons ens diu, estudies el teu bosc clímax, entenent que és el màxim desenvolupament el que pot aspirar al teu sistema i després treus una fórmula matemàtica dels diferents estrats que et permet conèixer quants elements tenen per metre quadrat, com són, amb quina densitat estan presents, etc. A partir d'aquí es tractaria d'aconseguir conformar un bosc amb la mateixa estructura, de manera que des d'una visió d'ocell no es pogués distingir d'un bosc natural. Per fer-lo, no plantaríem les espècies que naixerien espontàniament, sinó altres que fossin comestibles o que et poguessin donar un benefici a tu, al sol o als animals. Per exemple, en lloc de boix, plantaríem un arbust melífer per a les teves abelles o certes aromàtiques que et servissin per fer transformats, i en lloc d'arbres, de creixement lent, fruites. L'Ariadna sintetitza una de les raons de ser de la forasteria anàloga. En una zona com la nostra, que normalment tendiria a un bosc, barallar-t'hi és anar en contra de la natura constantment i haver d'invertir-hi molta energia. Per tant, què fem? La imitem, però de manera que ens sortim beneficiats. Aconseguim un win-win. Al -win. camp gestionat en forasteria anàloga hi han pasturat els xais, Ara hi creixen fruiters, i ha franges herbàcies perquè entrin els pollastres, també a pasturar i plantes malíferes per alimentar el rusc de les abelles. A més, a través d'un acord de custòdia amb el suport de la Fundació Biodiversitat... Fundació en Biodiversitat, avaluen l'adaptació al canvi climàtic de diferents espècies amb plantes d'un estrat per sobre i un estrat per sota de la nostra franja climàtica, observant com estan variant les seves zones habituals. La creació de sòl fèrtil, el rendiment econòmic i l'aplicació de tecnologies agrícoles de baixes necessitats energètiques com el BioCar o el disseny en línia clau. Amb tot plegat han aconseguit entrar a Certified Forest Garden Products, un segell que és més exigent que l'ecològic, explica el Sergi. Està clar que amb els set anys que rutja mas les vinyes, els processos de bioconstrucció fets, la feina als camps, en l'àmbit comunitari i en el personal, aquesta comunitat intencional ha agafat embranzida i no sembla que la corba de la dinàmica tingui previst davallar haurem de seguir-los la pista. Doncs aquest és el reportatge que us he llegit de la revista Agricultura en el seu número 80 d'aquest estiu d'enguany del 2020 i que va redactar el Begrós Santa Susana amb imatges de Neu Vinyals. I, com us deia abans, a l'Alba Gros parlarem amb ell a la setmana que ve i, per tant, podrem compartir aquesta xerrada perquè ens expliqui, doncs, per exemple, què li va semblar Mas les Vinyes quan el va visitar i també doncs, com funciona aquesta revista excel·lent que es diu Agrocultura, la revista de la producció ecològica i l'agroecologia, que està editada per l'associació LERA, l'Associació de Recursos Agroecològics LERA, que per cert doncs, podeu conèixer millor si entreu al podcast del programa perquè l'any passat vam entrevistar a la seva presidenta, a la Carolina Domínguez, en un dels primers programes del 2019 i per tant ja ens va explicar com funciona l'associació L'Era i també doncs, vam parlar una miqueta de la revista Agrocultura. però com us deia, a la setmana que ve doncs, acabarem de conèixer aquesta associació i tots els projectes que fan per assessorar eh, finques agroecològiques i moltes coses més. Són dos quarts i deu minuts de sis, falten 20 minutets per les sis de la tarda. Continuem en directe aquí a la sintonia de Ràdio Les Planes, el 107.7 de la FM, també per internet a... Radio www.radiolesplanes.com i ara escoltarem la xerrada que vaig tenir just ahir amb la Sabina de l'Ecoxarxa i vam parlar precisament de la comunitat intencional que estan doncs a punt d'estrenar les properes setmanes o propers mesos amb el seu grup, amb les seves companyes i la xerrada la van fer aquí a la Garrotxa just davant d'aquesta masia on, com us dic, doncs volen entrar a viure per crear la seva comunitat intencional.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 Em trobo aquí, amb una masia, al costat de Sant Jaume de Llerca, amb la Sabina, que forma part de l'Ecoxarxa, i volem parlar de les cooperatives en sessió d'ús i l'habitatge cooperatiu, en definitiva, que és el projecte que ella i un grup de companyes estan doncs, intentant muntar, i de fet, ara ella ens ho explicarà, que ho tenen bastant muntat i el que volem compartir és una mica doncs, a, a aquesta idea d'habitatge cooperatiu com una fórmula per, per poder viure més tenint en compte les dificultats econòmiques que hi ha avui en dia, però no només és una qüestió econòmica, com ara veurem. Bona, bona tarda, Sabina. Hola, bona tarda. Sí, és el que tu dius, no és només una qüestió econòmica. Eh... Uh... Sobretot si tens en compte que, que l'accés a l'habitatge avui en dia només s'entén doncs, com, com si el compres o com si ho llogues. No hi ha altre accés possible. O que ho heredis, però vol dir que si ho heredes és que algú, els teus avantpassats ho van comprar. És a dir, només existeix la, el concepte de propietat, de propietat i de lloguer de la propietat. No? Llavors, en aquest, en a, en a, en aquest moment s'està com experimentant o començant a, a fer experiències sobre una nova manera d'accés a l'habitatge que no és ni de propietat ni de lloguer sinó que se'n diu en règim de cessió d'ús i aquest règim és una cosa molt coneguda i molt practicada a països nòrdics com Dinamarca Suècia on a principis del segle XX doncs mmm, quan encara Existien moltes propietats que eren municipals, és a dir, que la propietat privada potser no estava tan establerta, encara existien espais comuns en, en, les, en les ciutats. Doncs eh, els ajuntaments van començar a ficar habitatges en aquests espais que eren propietat de la comunitat, o sigui, del poble, propietat dels habitants del poble. De manera que la propietat d'aquests habitatges pues doncs és és del de, és, és del municipi. I el que tenen els habitants de que viuen en aquest en aquells habitatges, doncs és el re, el dret d'ús i el dret d'ús és un dret de per vida. Tu tens el dret d'utilitzar aquesta casa de per vida i els teus hereus poden heredar aquest dret d'ús i, i continuar habitant dins aquella casa de manera que pot existir una tradició de, de casa familiar pues ancestral i amb, amb tota la tradició que existeix sobre que aquesta és la casa familiar no? i que hereden els següents i que es manté aquest apego o aquest, aquest amor que tens per, per lo que ve de la teva família, sense necessitat de, de ser una propietat privada sinó que és una propietat municipal i tu el que tens és el dret d'ús el dret d'ús uh -huh. que et dona aquest dret d'ús familiar o sigui, durant les generacions no? i que crea, crea estimació i crea sensació de pertanyença en el lloc uh -huh. perquè nosaltres aquí tenim més més entesa la pertanyença en el lloc, doncs quan és casa teva que tu te l'has comprat. Llavors tu tens sensació de pertanyença, o que allò pertany a tu, o que tu pertanyes en allò. <ríe> Però que, que aquesta sensació de pertanyença és important per l'estabilitat d'una persona, per, perquè crea arrels, perquè hi fica una família, perquè hi ha la memòria, els espais de la memòria, de l'àvia, dels i continua, o sigui, aquesta continuïtat dels espais de la memòria, en el nostre cas, aquí només podem fer-ho amb propietats. Per la casa dels avis, que és propietat teva, en canvi, allà, poden experimentar aquest, aquest, aquesta pertanyença sense que sigui la seva propietat, sinó que és una propietat col·lectiva i municipal, i el dret d'ús dona aquest dona aquest, eh, aquesta característica a l'ús que fas. Amb un lloguer sempre és precari al cap de 5 anys o, o 10 anys però arriba un dia que te n'has d'anar. O inclús amb, les, eh, amb els desdonaments que estem veient també veiem que hi ha gent que s'ha comprat una casa i al cap de, no sé, dels anys que sigui per les sí. circumstàncies econòmiques no pot fer efectiu a, a aquella mm. hipoteca i també doncs, és desdonada O sigui sí. que inclús Tampoc la compra és molt subjectiva, perquè fins que no ho acabes de pagar és del banc, no? normalment. Però, tornant al que comentaves, sí. perquè hi hagi aquest dret d'ús, mm. ha d'haver-hi una sessió d'ús. Prèviament, mm. en el cas d'uns que es, es comenci de nou, no? que aquestes sí. famílies, suposem, no sé, de Berlín o de Dinamarca o, mm. o d'aquí a Catalunya també mm. hi ha alguns casos petits, però mm. quan comencen, l'inici és que sí. es a aquell espai i, per tant, hi ha una sessió, normalment n'acostuma a ser així, a no ser que sigui nou, que també pot ser que sigui obra nova, no? Sí. A veure, com s'està implantant aquesta idea en, en aquí? Doncs, en aquí a Espanya, l'única manera de, de començar això és o fer convenis amb, amb terrenys municipals sí. o bé comprant, és a dir, un grup o una cooperativa, en aquest cas nosaltres estem en una cooperativa que es diu Sostre Cívic, que, que ha començat sent una cooperativa molt urbana amb sòl urbà i treballant a Barcelona però que també s'està com extenent ja també en, en, en espais rurals com el nostre què fa? Lo primer que fa és adquirir la propietat aquesta... o sigui, en el fons la cooperativa, que som en aquest moment uns 900 socis o així, Lo que fem és adquirir les propietats per tant eh, no deixem de ser uns, uns propietaris que ens comprem unes propietats no estem a sobre d'uns béns comunals com estan a Dinamarca, per exemple, sinó que estem amb una propietat privada, però aquesta propietat és col·lectiva perquè pertany a cadascun dels socis, a tots els socis de la cooperativa, això per una banda i per tant podríem dir que és una propietat col·lectiva i els socis de la cooperativa es cedeixen el dret d'ús en doncs, si mateixos, no? O sigui, amb tot un reglament, de manera que tu, com a soci de la cooperativa, participes en la compra ficant un capital social i, i a canvi, tens el, la cessió d'ús de l'espai, que del quart, no exactament de l'espai del qual tu participes a, a la compra, perquè el que, en el nostre cas, per exemple, és la compra d'una finca de 20 i però per tant els altres socis no és que, bueno no, això ara no us ho sabria explicar exactament els detalls d'això però d'alguna manera la primera generació fa una adquisició de patrimoni Deixa'm posar, sí. deixa'm posar exemple, com sí. dos exemples. Santa Coloma de Farners, un grup de gent gran, mm. ha comprat un antic hotel que estava abandonat. Sí. Penso que és Santa Coloma de Farners. Sí. O Sant Feliu de Guixos. Sant Feliu de Guixos, sí. correcte. Sí. Sant Feliu de Guixos. Hi havia aquest hotel abandonat i s'han juntat doncs, persones grans mm -hmm. eh, i en edat de jubilació part adquirir aquest edifici i convertir-lo en, en, en un habitatge cooperatiu. Sí. Per tant, tots seran propietaris i al mateix temps no en serà ningú. Oh? Eh, no, no volen especular amb aquest habitatge, mm. volen eh, reduir despeses perquè faran una compra conjunta però després també hi ha aquest valor que ho comentarem després de, de compartir i mm. a, a aquests valors de solidaritat i, i de això, de compartir en definitiva, d'allunyar-nos de mm. l'individualisme en el, el que ens porta el sistema. Mm. Aquest seria un exemple a Sant Feliu de Guixos però també a Barcelona a Sants hi ha la Col, potser, la que està al costat de Can Batlló, que és d'obra nova. No és la Borda? La Borda, la Borda això. Sí. Seria un altre exemple, sí. no?, perquè la gent sí. potser li soni, que no estem sí. parlant aquí de res estrany, sinó no. que és una cosa que inclús està fent doncs, amb, amb molt de capital, que no. això ho veurem després també, si cal no. molt o no, però que són projectes consolidats, almenys el de, el de la Borda, sí. doncs tant, ja que ja, ja estan visquent, no? Sí. La diferència és que estem en un espai rural i tindrà les seves característiques pròpies, però sí. el model és el mateix, no? Sí, el model el, model el que fa és que um, ens blinda, ens impede... O sigui, el problema d'Espanya és que no hi ha una llei com a Dinamarca que protegeixi les propietats col·lectives. Mm. És a dir, aquí a Espanya, qualsevol propietat col·lectiva, amb un mínim de canvi d'estatuts, es pot tornar a privatitzar. És a dir... Que si un grup de persones compren, que fins ara els, les cooperatives d'habitatge han sigut així, un grup d'unes famílies s'ajunten per poder accedir a algun patrimoni i comprar-se'l, però un cop està pagat, fan la divisió entre les 4 o 5 famílies que ho han comprat i llavors cadascú té la seva part, és a dir utilitzen la, la fórmula legal de la cooperativa d'habitatge per poder fer una compra col·lectiva però després repartir-se-la i després finalment cadascú torna a ser titular de la seva propietat, no? Uh -huh. I, I la llei espanyola entén el, la cooperativa d'habitatge amb aquest amb aquesta visió, simplement com un pas intermedi per accedir a la propietat privada. En canvi, el model aquest que, es, que implanta sostre cívic i que, és, que prové de, dels països nòrdics, el model Andel es diu, doncs el que necessitaria és una llei espanyola que de fet es volen, volen intentar pressionar un cop, un cop existeixi ja, diguéssim, certa solidesa el, i existeixin projectes que, que funcionen així, una llei que pogués protegir el, el, la compra col·lectiva i que impedís que això es pugui tornar a dividir. O sigui, que realment la llei protegís que al final aquest projecte d'aconseguir que un patrimoni quedi en mans col·lectives doncs es pugui mantenir en mans col·lectives no, no torni un altre cop a ser en mans privades. Al mateix temps recordo haver-lo llegit al Model Andel i també parlava de la cessió de, de sol públic, per exemple, d'algun municipi que tingui uns terrenys que sí. són de titularitat pública doncs també es poden cedir per cultius, per exemple o, o per poder-hi fer habitatge no en definitiva? Per cultius no ho sé, però encara, diguéssim, tot el que jo el coneixement que tinc és dins del món de, de l'habitatge. Mm. Crec que el model Andel no sé si parla també de, de crear espais comuns de, de, doncs, productius. Això ja no ho sé segur. Bé, bueno, eh, perdona, perdona, Sabina, era una manera de dir que, que, que existeixen espais públics que, mm. tot i que a Catalunya la majoria de terrenys és de propietat privada, sí. aquí la Garrotxo ho veiem clarament, no?, sí. que, però que, que sí que existeix, els ajuntaments exacte, els ajuntaments tenen espais públics que els podrien desteni, destinar. destinar el que volguessin no? sí. Clar, el concepte d'espai comú s'ha perdut també ara ja es considera que és municipal i el municipi el que fa normalment és arrendar-ho amb algú perquè doncs, tregui la llenya o... és a dir, s'ha perdut el concepte de que això és, una, és un bé comú per ús comú del, del, del municipi per exemple, o dels habitants del municipi no? bueno, en el, en hi ha un tema conceptual aquí en el cas de les planes d'ostoles tenim aigua que és que ve de la muntanya sí. i l'Ajuntament ho gestiona com un bé públic ah, no? que també ara s'està fent aquest procés de, uh -huh. de remunicipalització però en fi en... Sí, és una tendència en general, poc a poquet moltes coses com intentant tornar-ho a posar en mans de, de, de, del, que deixin de ser explotades d'una manera privada no? l'aigua o les terres o els habitatges perquè si es considera l'habitatge com un dret no pot ser que sigui un, un producte de mercat no, no pots comerciar amb un dret convertir en un producte de mercat una cosa que és un dret, com tenir un sostre com tenir aigua Llavors, què ha passat en els últims 80 anys o 100 anys o no sé quan que, que moltes coses que són drets humans s'han convertit en mercaderies i la mercaderia per definició impedeix l'accés a moltes persones quan és una mercaderia doncs hi ha gent que no hi té accés perquè no té capacitat en canvi quan és un dret hi té accés al 100% de la població llavors extreure béns, terres habitatges energia, aigua és a dir béns, extreure'ls de, del món de les mercaderies extreure'ls del mercat i posar-ho un altre cop com un dret humà el qual hi té dret tothom Clar, això és un procés que una cooperativa com Sostre Cívic no no aconsegueix, simplement aconsegueix un primeríssim petit pas que és seguim dins de la propietat, però en lloc de ser una propietat individual, és una propietat col·lectiva. I tenim uns estatuts que ens blinden, entre tots, a que no ens permetem privatitzar-ho mai més. I ho tenim com a principi polític dintre d'aquesta cooperativa. Mm. I esperem que entre els 900 socis d'una assemblea no canviem els nostres propis estatuts i, i, i traiem aquest... que la llei espanyola ens ho permetria fer, canviar aquest estatut i tornar-ho a vendre tot no? i convertir-nos una mica com un lobby que intenti doncs, també crear una llei superior que, que blindi i protegeixi les, els béns col·lectius no? tot això és una, una, una de les parts importants de nosaltres d'alguna manera una de les parts importants de per què ens fiquem i per què hem triat sostre cívic per fer això, doncs és per protegir-nos de la nostra pròpia debilitat d'un dia de dir, mira, doncs és que eh, no ens entenem, ens ho partim, cadascú s'emporti lo seu, i adeu molt bones, i ens ho tornem a vendre. Mm. Si fóssim nosaltres una cooperativa petita, entre les 8 o 10 persones que puguem ser, podríem arribar a aquesta situació, no? Com que ens hem ficat en una cooperativa amb 900 socis, pues, i això hauria de ser un acord que ens permetessin tots la resta de socis, doncs, pues, en una manera impedeixen que nosaltres puguem caure en, en aquesta debilitat, diguéssim així, i puguem mantenir doncs a nivell, la idea política de, de doncs, fer un petit pas cap a això. I de... per això hem triat Sostre Cívic. De totes maneres Sostre Cívic seria, diguéssim, com la casa mare, no? Però després hi ha molts projectes. Sí. El que esteu fent aquí o el que voleu fer aquí sí. és un projecte propi vostre i fareu els vostres estatuts com deies abans i o són no els mateixos no bé. Sostre Cèvic és una cooperativa que té uns estatuts però és una cooperativa que es diu per fases val? llavors cada fase té certa autonomia mm. té molta autonomia en realitat per exemple econòmicament cada fase és independent una de l'altra, si han sis fases i una, una peta perquè no funciona no arrossega econòmicament la resta de fases val? llavors la responsabilitat econòmica és de cada fase eh... però cada fase és, si no de projecte? Sí, vale. fase és una paraula perquè legalment es diu fase, però en realitat vol dir cada projecte d'habitatge. Vale. No? Doncs si ara nosaltres aquí, al final, això no funcionés i la hipoteca que ens donaran no la poguéssim pagar i, i resulta que això generés un deute, aquest deute només pertany en aquest en aquest projecte mm. i en aquesta fase. D'alguna manera, les fases tenen aquesta autonomia i protegeixen que les altres fases no hagin de fer-se càrrec d'una que no funcionés. No? Però per altra banda hi han vàries coses. O si sigui, per una banda, la gestió està unificada. per tant una sola gestoria, com si diguéssim o un, sols, un sol administrador, és a dir, moltes feines es, es surten molt més econòmiques perquè la cooperativa doncs, té uns tècnics que fan aquesta feina per cada una de les fases. Si nosaltres, la nostra pròpia cooperativa, voldria dir pues, tenir el nostre gestor, fer les nostres declaracions semestrals, o és a dir, tota la relació amb l'administració i amb l'Estat pues, l'hauríem de portar nosaltres i això seria una despesa d'algú de, de que ens administreix la cooperativa. En aquest cas, com que formem part d'una cooperativa que ja ho té, ja té tot això organitzat, doncs, i, i compartim amb altres projectes doncs aquest, aquesta despesa en surt molt més molt més llavors què tenim nosaltres d'autonomia nosaltres tindrem un règim intern amb un, o sigui tenim tots de temes que depenen de nosaltres en el nostre cas és un habitatge que serà una, una comunitat és una casa que, que obliga molt a, a compartir perquè és una casa que té moltes habitacions i és gran però té espais comuns cuina comuna eh, lavabos comuns i és el que volem, vull dir que nosaltres hem triat aquest tipus d'habitatge perquè tenim aquest objectiu però hi ha altres projectes, pisos o petits apartaments no? on cadascú viu viu a casa seva, té la seva cuina té, té on viuen mm. famílies i sí que hi ha espais comuns que poden ser doncs, tallers o alguna o les rentadores o la calefacció és a dir hi ha varios models diferents d'habitatge cooperatiu i de, i de la cessió d'ús. Poso l'exemple de Calcasas, mm. està al Bages, no?, em penso sí. que és la comarca del Bages. Sí. Calcasas és un, de, un dels referents, sí. que serien doncs, a, a aquestes, a aquests petits habitatges que són particulars per cada família, i després doncs, hi ha la casa on es fa el dinar comú, hi ha l'or comú, i els espais més, més comunitaris, però hi han cases per cada nucli familiar, si no recordo malament, sí. llavors és, és una Cal, mica diferent. Calcades però... no és bastant més semblant a, a la nostra comunitat, tot i que sí que tenen més espais i, i, i tenen, diguéssim, petits... Fogonnet a l'habitació i tenen potser unes habitacions pues, que són 50 metres quadrats en lloc de 30 com sónan els nostres, no ho sé. Però sí que hi ha una gran diferència, per exemple amb la borda. La borda mm -hmm. són pisos. Sí. Són pisos És un edifici de, 10 edifici plantes, de, de no? no sé quantes plantes i són pisos de diferents mides on els socis de, els, els cooperativistas pues, cadascú té la sessió d'ús de, de la seva part, i després tenen uns, uns habitatges, eh, uns espais compartits, que potser doncs, són, no sé en cas de la borda que són, però potser doncs, hi ha tallers, o un espai, una biblioteca, o un, un, per, un lloc per jugar als nens, o les rentadores, o algun taller d'eines. Però el viure i el conviure és cada família a casa seva, d'acord? Mm -hmm. I, bueno, i tindran pues, com en qualsevol eh, de veïnat pues, hauran de tenir la seva assemblea i la seva organització i amb més profunditat que qualsevol bloc de pisos que té com es la, comunitat la comunitat de comunitat veïns, de veïns sí, sí. amb una comunitat tradicional pues, és quatre coses no? pintar l'escala o pagar la llum i amb un lloc que són socis i, i cooperen amb un, amb un habitatge cooperatiu pues, evidentment hi ha molts més temes i l'assemblea mm -hmm. té més pes Vale. Més o menys la fórmula s'entès i per, per visualitzar-ho si sí, estaríem parlant en el fons doncs, de la, la comuna típica dels quipis dels anys 70 o dels anys 80 o, o les que anteriorment hi van haver -hi, doncs, sí. a, no sé, Estats Units o Mèxic a, al, segle, uh -huh. al segle XIX ja, no? O sigui que, que hi ha hagut moltes uh, èpoques on, on sí. les comunes han existit i, i de fet ara tan base em penso que està al costat de Florida i en els quàqueros aquests que tenen unes històries muntades molt bèsties a nivell comunitari, també, no? Cadascú amb sí, sí. les seves cases, però ho col·lectivitzen tot, no? I, mm -hmm. i a més, amb aquest esperit, doncs, molt molt mm -hmm. tradicional, no? Eh, molt antic, diguéssim. Mm -hmm. Vull dir que, que, que és una cosa que està molt present a, a molts llocs. Però, per entendre'ns, diguéssim, a banda d'aquesta fórmula jurídica, mm -hmm. eh, la convivència és més propera a la, a la comuna on vivien tots dins de la mateixa casa, no?, amb diferents habitacions i, per tant, no hi ha vivendes exteriors individuals, sinó que és una sola casa. Seria el vostre cas. Sí, en el nostre cas la nostra comunitat avui en dia es diu és una comunitat intencional, és a dir no és que anem a compartir lloguer i cadascú té la seva habitació tipus pis compartit on cadascú paga el seu lloguer sinó que tenim intenció de ser, de ser com una família i de treballar la convivència per, per aconseguir-ho i i de compartir, és a dir la nostra intenció és anar més, és a dir, a partir de que anem a comprar aquesta casa anem a tenir cadascú la sessió d'ús del seu espai privatiu que es diu i anem a compartir els espais compartits i anem a intentar crear un, un, una gestió interna dels nostres espais compartits i externa de, de la finca que també requereix molt, molta atenció i requereix manteniment, etc. Doncs fer-ho juntes o sigui Eh, compartir al màxim es diu comunitat intencional la intenció quin és? Mm, mira, buscar l'autosuficiència amb els recursos de, de la finca de manera que una certa comunitat econòmica també som perquè anem a fer un, un, una gestió de, del territori amb horta i fruiters o tot això est, està en projecte eh, però és la intenció que diguem comunitat intencional i um, Buscant aquesta també compartició econòmica que no serà amb diners però serà, de moment no comença sent amb diners però sí que compartim feina i compartim la, la producció que surti i la productivitat de, del territori no? eh, després, després a nivell de convivència doncs, per exemple l'ajuda mútua tipus, doncs, fem àpats i, doncs, cuinar, cuinar rotativament no cal que cadascú cuini sinó que doncs, tots, tots som, serem unes 10 o 12 persones doncs cuinarem un dia a la setmana o tres dies, no sé, tot això s'ha d'organitzar eh, per tots, no? I almenys fem un àpat junts i intentem realment mm, tenim intenció de, de créixer junts i per tant de, de treballar les nostres relacions de manera que anem a, ser, anem a sortir d'aquí sent persones evolucionades, és a dir anem a evolucionar amb intenció la nostra convivència En lloc de tancar-vos cadascú a casa seva, doncs voleu obrir-vos obrir mm -hmm respectant sempre a, mm. a les altres, però compartir aquestes cures, compartir el, els mm. moments doncs, on s'hagi de trobar solucions i on també es pugui doncs, gaudir d'aquest mm. compartir. No? Mm. A mi em recorda una mica l'experiència que vaig tenir jo a Arbúcies, mm. amb, amb una comunitat també, mm -hmm. i cada matí ens trobàvem, no sé, a les 8, o sonava un tambor i la gent s'anava despertant, ens reuníem i era una cosa que fèiem cada matí. O sigui, tots els matins que no era una obligació, era una cosa com, mm. com, una, com un costum i qui volia parlar parlava i qui no, doncs, es treia les lleganyes o seguia a mig dormit. Però ens servia per començar el, dia. començar el dia junts, tenir aquesta sensació de comunitat i, mm. i allà, doncs, en una pissarra s'apuntava que és el que faria cadascú sense mm. cap obligació, no? Mm. Jo avui faré a l'hort, avui aniré a buscar llenya, jo haig d'anar a treballar al poble, no sé què. I era una manera molt maca de començar i realment, doncs, érem conscients que estaven creant comunitat i ens donava una, una sensació de, de molt, no de poder, però sí de, de, de domini sobre els nostres destins, no?, gairebé, mm -hmm. com o si sigui, el que fem aquí és el que volem fer nosaltres, ningú ens obliga ni ens mana, mm -hmm. i gràcies també al compartir podíem reduir despeses i, per tant, no teníem tanta necessitat de, de prendre d'un salari, tot i que havia gent que sí que anava a treballar, però el poder compartir despeses ens, ens donava molta llibertat, en el fons també, per després no sentir-nos obligats a, a claudicar o, o a ser obedients en segons quines coses que no faríem ja. si no tinguéssim la necessitat, no? Però sobretot aquest compartir realment era una cosa molt maca que, que no té preu, vamos, que, sí, sí, sí. que, és, que és molt important també. Sí. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Sí, sí, per nosaltres és, és una decisió totalment conscient de que volem això, no només per bueno, perquè, perquè necessitem viure amb els altres. I nosaltres, la nostra identitat sempre, la identitat humana també es va construint... a no hem no soledat, sinó em doncs, contrasti i em compartir i em anar. Doncs, una mica' em mira llanta i, i amb el grup. No? vull dir que la identitat aquesta tan individual, tan diferenciada. També és una mica, psicològicament un pes molt gros bueno, no, no som tan diferents no som tan aquest individualisme tan extrem no? que ens obliga doncs, a estar sols cadascú a casa seva, cadascú al seu pis cadascú a la seva rentadora, cadascú al seu cotxe cadascú a la seva feina tot molt molt tancat i no només és una condició física d'objectes de, de cotxe, de rentadora, etc. sinó que també es converteix en una condició psicològica no? que t'has de com de protegir o defensar i, i, i, sobretot, afirmar la teva diferència, la teva identitat i tal, amb una mena d'urgència i necessitat que, que jo crec que si experimentem i podem anar treballant pues, una identitat més fluïda, més grupal, més, més doncs, participativa, no? perquè tots som una mica... ens podem, podem posar en la pell dels altres i no cal afirmar tant la pròpia diferència, potser afirmem millor la, la, la, les coses que ens igualen no? i i, I, bueno, crec que això és una experiència psicològica que, que és necessària, que, que el món tal com està construït ens obliga molt a, a, a, a tenir unes identitats molt definides per defensar-nos, perquè necessitem aquesta salut mental, s'entén com a pròpia consciència d'un mateix molt definit, doncs soc això, soc allò, faig això, m'agrada allò, i, i es necessita en aquest món aquest... Amb un món tan competitiu, doncs unes identitats cedes molt definides. I nosaltres volem treballar una mica, doncs, una mica aquesta di·lució en, en el grup que era una condició psicològica que existia molt més antigament en els pobles i en les tribus i tal, que també té les seves dificultats i les seves desavantatges, perquè a vegades tanta dissolució en el grup vol dir que has de passar per uns tubos que tu no vols passar, perquè el grup ho diu, Això mm. tampoc, o sigui... Bueno, Enteneu, m'enteneu, no? una mica és un aprenent i és evolucionar i experimentar. Hem de recuperar certes experiències que ja no les tenim i, i, i després decidir què ens agrada més. No? I una pregunta, Sabina, com heu trobat aquest grup d'afinitat? Com... Mm. M'imagino que la l'Ecoxarxa ha ajudat, perquè és sí. un espai que també doncs, fa que es junti gent amb certs valors, tot i que doncs, que escolti la seva personalitat, però haurà, haurà facilitat la trobada. Però com sí. ha sortit aquest grup d'afinitat? Sí, per la... una banda, unes quantes ens coneixen des del principi dels temps, de quan vam arribar, vam arribar a, la, a la Garrotxa de joves. No? Dugues hem conviscut molt una altra fa 4 o 5 anys que està molt per aquí la Garrotxa i també doncs, forma, hem sigut molt amigues bueno, que hi ha, com hi ha molt de compartir i les persones que s'estan acostant fins ara doncs, també formen part més o menys d'aquest mateix cercle eh, clar, l'ecoxarxa eh, també va començar sent un experiment una experiència que ens vol començar a posar en valor una economia que no sigui monetària perquè quan va haver-hi el 2008 la crisi de l'euro recordo que hi havia un lema que deia clar, si no tens euros no val res no, no pots accedir a res ni a l'habitatge, ni al mercat, ni a res i en canvi un, un altre lema que deia tu ets el que saps fer potser no tens ni un euro però saps fer moltes coses no? tot el poder, el poder dels teus coneixements doncs saps anglès o jo sé, saps cuinar saps cosir, millor saps fer ciment saps construir no? Per tant, aquesta abundància de coneixement i de, i de capacitats, això és la riquesa. No és si tens euros o no tens euros. No? Doncs partint una mica d'aquesta visió de que la riquesa la tenim perquè són persones vives, la vida és abundància i riquesa, i el coneixement el, i la capacitat que tenim a les nostres mans i al nostre cervell de fer coses, això és la riquesa, els fets, no els euros que tinguis a la butxaca. Doncs la eco-xarxa comença... A vol, vol començar a posar en valor tot el que podem fer independentment de si hi van euros o no hi van euros no? i si som una comunitat i cadascú té els seus coneixements i les seves capacitats imagineu-vos quina abundància col·lectiva tenim ara mateix l'ecoxarxa som unes 200 persones doncs almenys la intenció era com posem en comú els coneixements que tenim les, les capacitats l'ecoxarxa les il·lusions, el que sabem fer les terres, els cotxes, les cases els béns materials i els béns no materials que tenim i, i això és molta abundància i encara que hi hagi una crisi del, dels euros i s'estan anant la borsa pique i el món, l'economia nosaltres tenim abundància simplement perquè existim i perquè ens ho estem donant els uns als altres cadascú l'ho seu mm. aquest era una de les idees fundacionals de, de l'ecoxarxa barrotxa Portat tot això a la pràctica, a vegades pues, la realitat no és tant, no arribem a aquest horitzó que ara mateix he descrit. No? Però peròuen onem fem passos i n'em valorant coses que fem. Pues, en lloc de valorar-ho euros ho estem valorant en trocs o ho estem intercanviant en, en regal o en do o simplement producte per producte, Simplement és un exercici que també ens va, ens, va, ens va canviant el nostre cervell, els nostres hàbits, els nostres pensaments, i, i bueno, pues és un aprenentatge que estem fent. Què passa? Que l'ecoxarxa és limitada amb això. No? Pues fem el nostre mercat d'intercanvi setmanal, pues tenim ous i verdures i llet o formatges, o... en fi, cadascú va portant les seves coses, un t'arregla al cotxe perquè és mecànic, l'altre et fa no sé què, i, i això ho tenim. Però al final tots hem de córrer ràpid a fer les nostres hores a la fàbrica on sigui, perquè les coses bàsiques com el sostre, el cotxe i moltes coses doncs no ens podem escapar de l'euro dels euros no? i hem de treballar dur i, i en el fons, el que estem fent els divendres a l'ecoarxa doncs és una petita anècdota. Donc bueno, per voler profunditzar amb això, Casa Comú va néixer una mica com amb una idea també, de dir anem a profunditzar amb altres béns no només el, això que fem els divendres per exemple, necessitem terres fem produccions, necessitem patates són 200 persones perquè no ens produïm les patates junts no? i ens les repartim i això també és economia o, llavors, bé, bueno, amb la búsqueda de terres i d'habitatge i de profunditzar en això doncs ens hem embarcat amb aquesta història la realitat és que què vol dir? que ens anem a comprar, que anem a pagar una hipoteca, que necessitem euros com o nunca <ríe> o sigui d'alguna manera ens, ens fiquem doncs, en el món de, de, en un món de l'economia estàndard no? però esperem que per les pròximes generacions quedi un tros de terra uns camps, un espai on quan nosaltres desapareixem també que és una estructura que ja quedarà i que ja estarà pagada i que podrà entrar dins de l'economia doncs, no tan monetària. De moment nosaltres ens tocarà pagar i, i anar a lo, a lo monetari, però amb la intenció de deixar una estructura feta doncs, de terres, de cultius, d'habitatge que no sigui, que pugui entrar dins de l'economia no monetària. Clar, és que el, ara m'ha vingut el cap a l'exemple de, de Fragues, no sé si n'has sentit a parlar, sí. no? que, que era un antic poble que va ser abandonat, està per per la Manxa, no?, Castilla-la-Manxa, sí. eh, un antic poble que es va abandonar mm. de manera forçada una mica pels usos que volia fer, doncs, el govern de Torn en aquell moment per replantar, doncs, pins, per fer eh, producció de fusta i van fer fora la gent en definitiva, no?, com a molts pobles de Catalunya que han estat abandonats. Mm. Doncs bé, van anar-hi un grup de joves, el van restaurar un parell de cases i es van instal·lar a viure. si o sigui, d'alguna manera van ocupar-lo, no?, sí. Uh, i uh, això a les autoritats no els va agradar perquè, clar, eren autosuficients energèticament amb les seves plaques de sol, amb els seus horts mm. uh, no pagaven lloguer, no tenien despesa per tant no podien... No entraven a l'economia uh... monetària, diguem Exacte, I llavors uh, això és un exemple que no volen que serveixi i estan amb, amb, amenaçats de presó sí. pel fet d'haver repoblat aquest poble que ja em diràs a, a qui molesta, no? Sí. Quan te n'has de la despoblació de... Sí. Del, de, camp, no? de, del camp en general, en uh -huh. l'Espanya vaciada, que diuen. Sí. No? per tant, eh, clar el propi sistema eh, et criminalitza el fet de, de que facés una ocupació uh -huh. tan legítima com aquesta de fragües que comentàvem i t'obliga d'alguna manera doncs, a entrar en el procés de la propietat privada perquè molts, pocs propietaris fan sessions d'ús, no? Sí que conec algun cas mm. a, a la Vall d'en Bas, per exemple, doncs, que una parella ha tingut la, la sort de trobar un propietari mm. que li ha fet una sessió d'ús per 30 anys i, per tant, mm. doncs, durant 30 anys serà teva a la casa, tu fes la, les reformes que vulguis i és una sessió d'ús que et faig, però mm, és molt poc habitual no? que hi hagin casos de sessió d'ús de particulars. I entre, el, entre les administracions públiques doncs, costa que existeixi aquesta cultura perquè en molts casos ni ho coneixen. Mm -hmm. I per tant s'ha de passar per mm -hmm. aquest pas previ que deies tu de fer una compra i després doncs, ja canviarem mm -hmm. a partir de la, de la copropietat mm -hmm. doncs, a, el que significa l'habitatge. No? Però clar, és com... ostres... És feina de no. vàries generacions. Val? I nosaltres tenim molt clar de que som la primera i que deixarem pujarem un escaló però les següents generacions han de seguir pujant els següents escalons i volem doncs, deixar-ho el màxim lligat possible a nivell legal, a nivell de lobby polític per veure si canvien les lleis alguna llei espanyola que protegeixi això o catalana, si és que arribés el cas, <ríe> però bueno que hi hagués alguna superior que, que pogués protegir les, els béns comuns, els béns col·lectius i, i les següents generacions posen pues, aprofunditzant amb aquest el que intentem doncs, és, és, és lo, tornar a localitzar una cosa que ja hi, ha, hi havia, tornar-ho a lo local, l'economia tornar-la a lo local. Ara mateix aquí a la Garrotxa hi ha un gran escorxador on s'està matant els, la carn de, de, la, de tota la província de Girona. Doncs tenim un marder de camions amunt i avall, amb porcs cap aquí, cap allà. Com és que no hi ha petits escorxadors, un aquí i un allà, i que es localitzi? Quants ports necessita la Garrotxa? 20? Doncs per què n'hem de tenir 3.000? Amb 20 ja ens alimentem els de la Garrotxa? Doncs pues criem 20 porcs, no? En, sí. en vam parlar la setmana passada, sí. eh? perquè es va fer la manifestació davant d'Aulot sí. Meats el diumenge i amb el Joan Desplega vam parlar i, de fet, el programa de la setmana passada va ser... Ah, sí. Vaig fer un reportatge sobre les macrogranges i ja està, està ben denunciat el, el, el sistema. Però és un bon exemple quan parlem de fer aquestes comunitats que siguin doncs, més locals, no? d'una economia local, a petita Clar. escala. Una economia local és molt resilient. És a dir, mentre tinguem aigua i i faci sol... Pues, hi, ha, hi ha abundància. No? Ara, si hem de dependre d'anar al, al Mercadona o d'anar al supermercat, depèn, perquè si, si Mercadona s'arruïna, no tindrem de què menjar. En canvi, el sol no s'arruïnarà i que sempre il·luminarà. I mentre hi hagi núvols i, i terra, doncs, és a dir, que si tornem a localitzar l'economia a, lo, a lo realment necessari i en la matèria real no en els mercats especulatius i que compren arròs d'allà i, i el retenen en tal lloc fins que puja de preu, i llavors ho, porten, ho distribueixen els grans um, distribuïdores i grans magatzems, tot això fa una economia que no és real, que és molt rara. Jo, nosaltres creiem que és tornar, tornar la matèria en el seu lloc, tornar-ho a la terra, i, i, i la matèria la tenim... Si o sigui, només cal pues, treballar-la, dedicar-t'hi sí. i tens l'abundància. Llavors ens estem com enganyant pensant que, que ser rics i que, que l'economia és una qüestió d'euros i de mercats i no sé què. I nosaltres creiem que l'economia és una qüestió doncs, de, de relació humana i de relació amb el planeta, de treballar la terra i, de, i pues, tu ja tens abundància i tens el que necessites, no? En fi... Aquest era un, un debat que teníem a, a Can Ferriol, a Arbúcies, en aquesta comunitat que et deia de, de... fet, el propietari ens feia un lloguer molt barat. Ens cobrava 300 euros al mes i, clar, 300 dividit entre els que érem, doncs sortia a pagar pràcticament eh, ni 50 euros al mes no, de despesa. Tenint aigua de la font que teníem, doncs clar, les despeses eren mínimes i, per tant, ens podíem plantejar... El que molta gent no pot perquè necessita doncs, anar a treballar, tenir el salari, alimentar els seus fills uh -huh. i treure els euros, no? Nosaltres podíem parar-nos uh -huh. a inclús qüestionar la productivitat. O sigui, la idea de ser productiu. Perquè qui, qui, qui m'obliga a, a ser productiu? Uh -huh. Perquè no puc fer lo just que em permeti menjar i tenir temps lliure per llegir o uh -huh. fer el que vulgui, no? Uh -huh. I llavors això era, era un, d'una riquesa sí, bestial, sí. no? Perquè, si o sigui, Pensar que no necessites fer les 8 hores i que pots estar treballant al camp eh, i convertint altres feines, doncs clar, era un, realment un luxe un, un, un, molt estrany d'enquadrar en, en cap dels paràmetres doncs, que la societat normalment ens marca, no? Eh, llavors, clar, jo entenc que haureu de, de fer aquest pagament inicial, però després entenc que important són els valors, no?, que queden... Sí però al mateix temps, deixa'm ara ser una mica així de punyetero, diguéssim, amb sí, sí, sí. ve el cap una comunitat que és segurament la, la més famosa d'Espanya, de, que està a Òsca, o no, està mm. per, per, per Navarra, mm. que inclús hi ha una, una dona molt... segur que la coneixes. Sí, la no... Cabe, tu vols dir la Cabe? Ah, això, la Cabe, sí. exacte. A la Cabe, mm. com que porten molts anys, ben bé 40, potser, mm -hmm. doncs clar, ja han, han nascut Uh, yes, persones a la comuna, diguéssim, mm -hmm. que s'han fet grans i que diuen, jo no me quedo, <ríe> jo no em vull quedar amb vosaltres amb els iaios aquests hippies, jo me'n vull anar. I inclús també és maco això, no?, mm -hmm. que, que hagin pogut créixer i puguin decidir, mm -hmm. doncs, eh, si es queden o marxen. Però és que el, tot l'aprenentatge que et dona la comunitat mm -hmm. i, i viure amb aquests valors, segurament és el, el, que, el que quedarà i el, el que... Diguéssim, que no té preu. No? Mm -hmm. I suposo que també és una cosa que si aconseguiu juntar la gent doncs que us heu de juntar serà el, el, gran, el gran tresor que tindreu, en definitiva, crec Fais eh? sí, sí, sí. curiós. la següent generació sempre o sigui, no hi ha situacions estàtiques. Fins i tot en la nostra vida. Nosaltres anem canviant i quan érem joves, fèiem unes coses i unes altres i després tens fills i després o sigui vas canviant i la teva percepció de l'ú important. Doncs és diferent, hi ha èpoques que l'important és una cosa i hi ha èpoques que l important és una altra i està guai que, per exemple, la següent generació no?, parlant de la cave, doncs ara volen marxar per què? Doncs han de veure món, han de viatjar i, i en aquest moment necessiten obrir l'horitzó per tant l'obren això no vol dir que hagin de renunciar a el que han construït els seus pares o uh -huh. simplement en aquest moment jo, perquè conec molts de joves que són fills d'haver viscut doncs, amb, amb pares hippies que es diu no o experiències comunitàries o així I, i, i, i sí, sí, quan són joves han de canviar i han de fer noves coses i bueno perquè és una necessitat bàsica també obrir el món i veure què més hi ha per ahí i bueno, després tu, tu decidiràs mm. i el més probable és que puguis fer com una fusió d'aquests mons i, i anar avançant o sigui pujant escalons generació rere generació no? Els que... i en aquest que també estem parlant que estàvem juntant ja pràcticament l'educació no? mm. tipus la o mm. comunitats més grans que són petits pobles diguéssim, el, el sistema educatiu i ja el tenen també propi que són les escoles lliures i que, sí. que ens donaria per parlar d'un altre tema, no? Mm -hmm. Però tornant al, al vostre grup eh, diguem quin seria el, el següent pas que fareu en què us trobeu per imaginar doncs, a, en quina situació us trobeu. Vale, el, se el següent pas, a veure, nosaltres ara eh, encara estem en fase d'estudi és a dir, eh, s'està acabant de fer l'estudi de viabilitat del, del nostre projecte després existeix també un altre petit projecte bueno, un projecte germà que es diu Eines Comunes que, que té intenció de ser una cooperativa també de, de, de amb obradors i, i, i eines i màquines o el que calgui per, per diferents projectes productius o sigui precisament tenim una finca i per tant hi haurà una terra i per tant hi haurà produccions i possibilitats d'abastir la nostra comunitat. Nosaltres, per nosaltres la nostra comunitat no som només les deu persones que viurem aquí, sinó que en principi com a mínim és l'ecoxarxa I, i, i podria extendre's doncs, al poble, al nostre poble, o a la comarca, o no sé, però la visió sempre és de dir, estem fent un model que, que sigui extensible i que inclogui doncs, mínim, com a mínim la, la comunitat que és l'ecoxarxa. No? Doncs el pla, sí, el pla de viabilitat que estem fent per si finalment tindrem possibilitats d'accés en aquesta finca que, que, que hi anem al darrere i, i aquest, en aquesta situació estem ara. O sigui, amb aquest estudi de viabilitat i la següent cosa ja és anar a buscar la financiació i completar el nostre grup de convivència que encara no està completat del tot. Hi ha persones interessades però no, encara... Bueno, ens queda com una mica d'espai de, perquè pogués eh, entrar més persones. I, I, bueno, després hi ha una altra casa que estan ruïnes a la, a la finca que, que podria ser un, una evolució posterior d'aquest projecte, un creixement, i que llavors pues, la comunitat creixés. Mm. Això seria possible, però bueno, és per fases següents. En fi, el primer que hem d'aconseguir és l'adquisició de, mm. de la finca, no? però com que estem davant de la casa i, i també m'ho heu dit, deixem que dir que avui us quedeu per aquí, em penso sí. eh, i per tant doncs eh, eh, bueno, ja esteu mm -hmm. l'esteu tocant que no és Hola, un somni no. ni, ni n'és cap fantasia vull sí. dir que, que teniu clar doncs, que sí. segurament pinta molt bé, vull dir la, les perspectives són molt positives l'estudi de viabilitat previ que encara no està acabat doncs té bona pinta o sigui que jo crec i que això tirarà endavant i que ha d'haver-hi algun problema molt gros perquè per, per no tiri davant mm -hmm. vull dir que estem super decidides i, molt bé. Sí. I, em, i em deies que, que esteu oberts a que vingui més gent ho dic sí. per si algú li arriba això doncs que es passi per la coxarxa i pregunti sense donar més detalls sí, de moment estem encara obertes i, i, i estem fent visites i ven, venen persones a coneixens i a conèixer el projecte i, i, i estem pos pues, a, a poc a poc en ens reconeixent. Evidentment això és un, és un projecte de convivència de convivència estreta i de ser família i de ser uh, persones que ens donarem ens, com, ens comportarem entre nosaltres com si fóssim germans o no sé com dir ho Peròment realment... ja això. Ja teniu aquesta afinitat o, o l'haureu de segur que la pugueu la podreu seguir cultivant no? però ja teniu prèviament aquest grup eh, cohesionat i quan dic d'afinitat em, em refereixo a la idea en, sí. anarquista d'aquella doncs, dels grups d'afinitat que eren gent sí. que es coneixia molt i que confiava molt l'un amb l'altre no? el, el nucli que som ara eh, tenim molta afinitat i, vale. i realment sí que hem hagut de estem, estem treballant-ho molt, molt fem, fem, fem convivències hi ha hagut un, dues incorporacions més, més recents que, que doncs estem fent sabem que encara no vivim juntes però sí que podem compartir moltes altres coses, doncs feina vacances eh, estem a l'ecoxarxa és a dir que intentem doncs conèixer-nos i, i realment treballar aquesta afinitat i ens és molt important perquè això té un llarg recorregut i, i és un lloc exigent nosaltres que la nostra convivència doncs, és una exigència personal també de, de, de conèixer-nos de confiar molt i de crear aquest suport mutu doncs, estret no? i i bueno estem obertes vull dir que sí passant, passant per tot aquest, tots aquests passos que haurem d'anar passant tots totes i tots per, per construir aquesta família, no? Okay. Deixa'm que digui una cosa, I així que vam amb una broma, però que, que, és, que és cert, jo me' recordo l'última vegada, després de marxa d'Arbúcies, que vaig buscar per aquí la Garrotxa en terres i, i espais, i un dia els hi vaig ensenyar als dos amics amb qui pensava que potser podíem ser els, els iniciadors, i de repente em vaig donar compte que érem tres quarantons solters i, i ara ens hem de posar a crear una comunitat nosaltres tres solters aquí sense dones, ni fills, ni res una mica estrany, no? I clar, jo crec que em penso si no he vist bé, que també vosaltres sou tot dones, pot ser de moment som cinc dones. A veure. Ei, que, que també està bé, que jo conec eh, comunitats sí, sí? que són tot dones, a més ho fan a, a, a posta, no volen homes, eh, ah, també. Sí, sí. No, aquest però... és el nostre cas. Nosaltres, de fet, tenim intenció de, teníem intenció de ser una comunitat intergeneracional I, i, i precisament al nucli iniciador hi havia una família amb dos nens que per motius externs de tipus familiar i, i econòmic han hagut de sortir del de projecte. No, per, no perquè no, af, no tinguéssim afinitat ni, ni res, al revés. El disseny actual d'aquest projecte i, i la forma que té, ells hi tenen una grandíssima part i, i és una família doncs, amb dos criatures. No? Per tant, ens encantaria doncs, que poguessin venir famílies i, de fet, hi ha algunes famílies que s'estan acostant a nosaltres. No? Què ha passat? Que... Que, que ara al final som, som cinc dones uh, algunes més grans, unes més joves mm, algunes bastantes tenim fills que ja són grans, o sigui que d'alguna manera també tenim al nostre voltant gent jove que ara no vindran a viure aquí amb nosaltres, amb les mames, però pues, potser seran les nostres continuadores no? tenint en compte que el dret d'ús és una cosa que es pot transmetre familiarment si és que la comunitat accepta aquesta persona també, o sigui, el dret d'ús en el nostre cas té dos condicionants i és que com és una convivència estreta no pot ser que algú amb el seu dret d'ús s'inscriguin en una comunitat en la qual les altres persones no, no estiguin d'acord, llavors sí que això forma part dels nostres, eh, dels nostres estatuts, no? de, de, com se diguéssim, del nostre protocol d'entrada. Però bé, bueno, que tenim fills, que hi ha una següent generació que ara pues, està viatjant o estan explorant què volen ser quan siguin grans. Però bé, bueno, nosaltres estem construint això, no necessàriament pels nostres fills, però sí tenint en compte l'impacte a les següents generacions que volem deixar. Vull dir que potser hem fet moltes coses a la vida, la majoria hem fet ja experiències i hem viscut en comunitats, soles, en parella, hem tingut fills... Hem, o sigui, que portem un bagatge ja d'experiència i, de... i realment aquesta decisió no és una decisió loca, sinó que és realment una decisió molt madurada de cadascuna de nosaltres, no? Mm. I, bueno, doncs és bastant sòlida. Mm. A mi el que em que el, la gent jove, el, el jovent, no es tiri per aquí. O si sigui, tenint en compte que mm. els resulta impossible a la majoria pagar un lloguer a les ciutats, mm que no tenen feina, o si sigui, no entenc per què no s'ajunten i creen comunitats o sigui, no, no, no m'entra al cap com i m'imagino que és també una qüestió de valors i, i de tot l'adoctrinament mm. polític i econòmic que ha acabat quallant no? i l'important és que trobis el teu pis i la teva habita habitació neta encara que sigui de 20 metres quadrats per dir que ets independent, però o sigui, és que ni en una situació de crisi veig que el jovent es rebel·li mm. i monti no, no dic que els hagi de sortir bé, però com a mínim que es puguin ajudar entre ells. i, i... Perquè clar, vosaltres teniu, teniu una edat, no sou no, eh, no sou noies de 20 anys. Noies no no. són de 40 a 70. Clar, llavors, o sí sigui, em, em, em sembla genial aquesta iniciativa, no? però m'agradaria veure-la. Sí. Eh, entre, entre el juvenil no, no ho veig, potser és que tampoc no, no ho veig. En sí, deuen haver-hi, no? A l'exemple estaven... de fragues que deien, sí. per exemple, però bueno. Nosaltres el, els trentanyeros que teníem és aquesta parella que han hagut de marxar per un tema okay. totalment de la seva... Són, són, de, són de Màlaga i llavors ja, també per accedir a una compra tu has de tenir uns recursos econòmics i per ells re, re, okay. en, tenir aquests recursos requeria certes operacions i, i bueno, cert tema que depèn molt de la seva família i per això han sortit. Però ja teníem la generació dels 30. Teníem la dels... 30, la dels 40, la dels 50 i la dels 60. Ens faltava la dels 20, perquè després teníem els nens que tenen 3 anys, o, o sí sigui, la dels 10 ja la teníem també. I la dels 20 són els nostres fills, que és una edat en la qual tu marxes de casa, tu marxes a viatjar, tu vas a explorar el món mm. i, i ja et ficaràs en una comunitat. Primer, primer tens que fer aquesta, aquest viatge, aquest, aquest, uh, aquesta sortida, no?, la generació del vin dels vin doncs ja és lògic que no potser no s'ajuntin tant i s'estableixin perquè això hi ja és establir-te molt i jo trobo almenys jo als 20 anys tampoc estava per establir-me Però de forma experimental Sí. Compar... de forma experimental tampoc sense ja. pretendre doncs jubilar-se ni no... Bueno, però entenc que... que, mm. que Bé, bueno, primer per una banda, que, que un fill que tingui 20 anys i s'emancipi, mm. ja clar. diu molt d'ell, perquè normalment és als 30, la gent clar. està vint als 30 a casa. O sigui, això per una banda, però després entenc que, que clar, que no poden accedir... Jo potser pensava més amb la masoveria, en l'ocupació mm. o amb la sessió d'ús, doncs, clar, en, en una situació idílica que no, no existeix, no? i per tant... I els pisos compartits, molts joves sí. el que fan són pisos compartits sí, a, sí. en, el, en àmbit urbà. I en l'àmbit rural, pues sí, fan... poca gent s'instal·la molt jove al camp. Sí. Perquè encara està estudiant, o està viatjant, o està explorant el món. No? I instal· instal·lar-te al camp vol dir pues, una decisió bastant... Bueno, també n'hi ha, eh? però no tants, potser, no? Mm. En canvi, en pisos compartits, o és en ambients més urbans, o d'estudiants, és així, pues sí que hi ha més cosa. I... Bueno... Mm però no sé si aconseguirem ser doncs, tan intergeneracionals com voldríem no? perquè som espais petits tot i que la finca dona perquè pogués evolucionar i, i créixer la, la comunitat no sé, totes ja veurem de moment, tocant de peus a terra i, i sent molt realistes amb el que hi ha acceptant el que ens arriba som cinc dones amb una decisió molt, molt madurada i molt ferma vull dir que... aquí hi ha un, un sostrat que és molt sòlid no? so sobre un sostrat sòlid poden créixer moltes més coses nosaltres deixarem aquesta solidesa uh -huh. I, i bueno, doncs pues, mm, ja veuràs com <laughs> jo tinc molta confiança en què en què funcionarà i que hi haurà doncs, uh, joves i hi haurà totes les generacions i nosaltres ens anirem morint i ens plantaran per aquí sota d'algun arbre i continuaran els altres l'estiu vale, que ve el proper estiu, al 2021 torno per aquí vale. i, i ho veiem que segur que estarà funcionant molt bé espero, espero, confiem en que tot funcioni i l'estiu que ve estiguem aquí ja amb els peus plantats molt bé. doncs gràcies Sabina moltes gràcies a, a tu per, per tot això, molt interessant aquesta conversa i espero que us serveixi a tothom, us animo a a tirar-vos a les piscines i a realitzar els somnis que, que tingueu. Molt bé. Moltes gràcies. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Seguim a l'Eco de la Vall, aquest programa que és un magazine ecologista que s'emet aquí a Ràdio Les Planes cada diumenge de 5 a 7 de la tarda i ens queden 20 minutets per acabar el programa que el rematarem amb les recomanacions literàries en aquest cas dos lectures de la persona que us presento a continuació i que és un pagès japonès que va a revolucionar la agricultura. Nacido en 1913 en una pequeña ciudad campesina... de la isla Shikoku, la región sur del Japón... Masanobu Fukuoka recibió su entrenamiento en microbiología como fitopatólogo su dominio de esta ciencia occidental introducida en su época en el Japón le orientó enseguida hacia lo que prometía ser una estable y tranquila profesión como inspector agrícola de aduanas en el puerto de Yokohama Allí se encargaría de la realización de ensayos en relación con la importación y exportación de vegetales. Luego, repentinamente, a los 25 años de edad, surgieron dudas en su mente. Comenzó a cuestionarse sobre todas las cosas que había aprendido acerca de las maravillas de la moderna ciencia agrícola. Y en un despertar visionario comenzó a ver que todos los logros y conclusiones de la civilización humana carecían de significado frente a lo que es la totalidad de la naturaleza. A partir de ese momento, su vida se ha dedicado por entero a cumplir el embrujo de su visión, situándole en un centro focal aún más grande e inmediato. Masanobu Fukuoka, es un extraño personaje que ha dedicado más de 50 años de su vida a cultivar sus campos siguiendo una senda espiritual. Aún más rara es, en esta época de especialización fragmentada, su comprensión y dominio de la interrelación de todos los aspectos de la sociedad humana con la naturaleza. Aclamado como un Lao-Tzu de nuestros días, por compañeros japoneses sumergidos en Con él en su reino paradójico, Fukuoka desanduvo la historia y buceó en ella hasta llegar a las fuentes de las tradiciones agrarias para emerger luego a la vanguardia de la civilización postindustrial. Insistió en la comprobación directa de que la cultura es agricultura y derribó preconceptos y reducciones racionalistas del mundo para mostrarnos las raíces de una senda de vida saludable y completa y ofrecernos la demostración de que hay que buscar esa senda en su teoría de cultivos. Imaginémonos cultivando cosechas sin labranza, sin fertilizantes químicos, sin herbicidas e incluso sin añadir abonos compuestos. Fukuoka ha aprendido a no pedir imposibles a la naturaleza y se ha congraciado con la imposibilidad de conseguir artificialmente altos rendimientos. En lugar de intentar dar continuamente un pequeño paso más cada vez más ha buscado el camino de hacer menos y de eliminar trabajos innecesarios. Sin embargo, sus terrenos son más ricos cada año. Ha ido reduciendo gastos, equipamiento y técnicas a un mínimo absoluto, rechazando la competición que mantiene el caballo desbocado de la política económica relativa, cambiando el sistema a un ciclo natural más sensato y equilibrado nos ofrece una imagen provocativa de la administración de las tierras como piedra angular para una sociedad de suficiencia, de permanencia y de autorrenovación. En este libro están los secretos del enfoque que da Fukuoka a la senda natural del cultivo la teoría y la práctica de trabajar en conjunción con la naturaleza y vivir mejor por ello. De una forma filosófica, pero con los pies en el suelo a la vez, nos lleva a dar un paseo a través de campos rebosantes de salud y nos explica claramente cómo podemos y debemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas si queremos pactar una paz duradera con la Tierra y con nosotros mismos. Doncs aquest era el text que l'editorial Terapion publicava per fer la resenya d'aquest llibre, La senda natural del cultivo, regreso al cultivo natural, teoria i pràctica d'una filosofia verde, publicat al 1985, escrit per Masanobu Fukuoka. Però no és el seu llibre més conegut. El seu llibre més conegut és La revolució d'una brisna de paja, la revolució d'un bri de palla, i que el podem trobar també, si busquem per internet, amb l'edició de l'Institut de Permacultura de Montsant, del Priorat, d'aquest institut de permacultura que està a Cornudella de Montsant. El japonès Masanobu Fukuoka va néixer el 1913 i va morir el 2008 a l'edat de 95 anys. I amb Massanobo Foucault, arribarem al final d'aquest programa d'avui, d'aquest diumenge 4 d'octubre, de l'Eco de la Vall. Everything. You're everything. You're everything. You know I... Encara uns minutets més per fer un bonus extra amb una cançó del cantautor valencià Juli Bostamante, a continuació, quan acabi aquest tema... Metal Heart de Cat Power. vistirme el món perquè ve mirat tot som cada escussu Doncs amb en Juli Bustamante i la seva eh, filosofia urbana, urbanita, amb la seva guitarra i les seves lletres sempre tan senzilles i tan profundes alhora. Hem arribat al final del programa, quan falten 8 minutets per arribar a les 7 de la tarda. La sintonia del bo, el dolent i el lleig ens marca que ens hem d'acomiadar. Aquesta és la sintonia de la pel·lícula El bo, el dolent i el lleig de Sergio Leone i la banda sonora és de Ennio Morricone. L'eco de la vall A Ràdio Les Planes I tornarà a sonar aquesta sintonia el proper diumenge a les 5 de la tarda per recordar-vos que comença un nou programa. Avui ha sigut el tercer que fem aquesta segona temporada i el proper diumenge hi tornarem amb més continguts, com ja us he comentat, si tot va bé, aquesta xerrada amb la coordinadora i redactora de la revista Agricultura que per cert, doncs, avui hem llegit un reportatge ben xulo de la comunitat intencional i en la que treballant amb aquest mètode de la permacultura del qual en va ser precursor el japonès Masalou Fukuoka, que també us he presentat al programa d'avui, Mas les vinyes, treballant d'aquesta manera l'agroecologia i per tant, doncs la setmana que ve podrem comentar alguna coseta més, no només de la revistes sinó també d'aquesta comunitat i hem començat avui el programa amb la sèrie de televisió collapse". Una sèrie que està produïda, dirigida per les paràsites, ho dic textualment, així com com s'escriu perquè mantengueu, és un grup francès i el títol original de la sèrie col·lapsa es diu l'afondrement, que vol dir donc l'enfonsament, la traducció és collapse" la que ha fet aquí eh, les diferents plataformes on es pot veure i la podeu veure doncs, a, a Filmin, per exemple. Trobareu els vuit capítols d'aquesta sèrie titulada Col·lapse, de la qual hem escoltat uns fragments al capítol La vila, l'aldea. I res més, m'acomiado sense afegir res més. Espero que us hagi semblat interessant alguna de les coses dels continguts que he compartit avui. Moltes gràcies per deixar-me que t'acompanyi, gràcies per acompanyar-me, i ens escoltem, si voleu, si vols, el proper diumenge aquí al 107.7 de la l'FM a Ràdio Les Planes, o bé a través d'internet a radiolesplanes.com Fins aviat!